פרק נ', הדבר אשר דיבר אדוני אל בבל, אל ארץ כשדים, ביד ירמיהו הנביא, הגידו בגויים והשמיעו ושאו נס, השמיעו אל תכחדו, אמרו, נלכדה בבל, הוביש בל, חת מרודח, הובישו עצביה, חתו גילוליה.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 מפני חרב היונה, איש אל עמו יפנו, ואיש לארצו ינושו. צפז אוראי ישראל, עריות הדיחו, הראשון אך הלא מלך אשור, וזה האחרון עיצמו, נבוכד רצר, מלך בבל. לכן כה אמר אדוני צבאות אלוהי ישראל,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 בואו לה מקץ, פיתחו מאבוסיה, סללוה כמו ערמים והחרימוה, אל תהילה שארית, חרבו כל פריה, ירדו לטבח, הוי עליהם, כי בא יומם עת פקודתם. כל נסים ופלטים מארץ בבל,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 לכן יפלו בחוריה ברחובותיה, וכל אנשי מלחמתה ידמו ביום ההוא, נאום ה'. הנני אליך, זדון, נאום ה', אלוהים צבאות, כי בא יומך, עת פקדתיך. וכשל זדון ונפל, ואין לו מקים, והצדתי אש בערב, ואכלה כל סביבותיו. כה אמר אדוני צבאות, עשוקים בני ישראל ובני יהודה יחדיו, וכל שוביהם החזיקו בם, מאנוש על לחם. גואלם חזק, אדוני צבאות שמו, ריב יריב את ריבם, למען הרגיע את הארץ והרגיז ליושבי בבל. חרב על כשדים, נאום אדוני.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 שמע מלך בבל את שמעם ורפו ידיו, צרה אחזיקת הוא, חיל כיולדה. הנה כאריה יעלה מגאון הירדן אל נווה איתן, כי ארגיעה אריצם מעליה, ומבחור אליה אבקד, כי מי חמוני ומי יועידני, ומי זה רועה אשר יעמוד לפניי?